Jangan sombong Menengok anak kecil Kau masih anak kecil nak dosa kau belum banyak Aku sudah berbeli mah dosa Nampak bapak orang tua Bapak sudah tua Amal bapak banyak Amalku belum ada Nampakmu orang kafir Kau sekarang kafir Tapi kalau Allah kasih daya kau masuk Islam Kau masuk surga Ketika kita merasa diri kita ini hina banyak dosa Disitulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jangan merasa diri penghuni surga Rasakan dirimu penghuni neraka, sehingga kau menengok orang lain hebat, dirimu rendah hina. Rasakan dirimu, tapi kau, kau katakan aku penghuni surga, yang lain masuk neraka. Neraka, neraka, neraka. Jangan pernah merasa sombong. Iblis keluar dari surga bukan karena minum kamput. Pernah tak Bapak Ibu dengar Ustaz ceramah? Iblis keluar menang surga gara-gara sakau. Iblis keluar dari surga gara-gara apa? Som? Sombong.